Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala ashafi'il anbiya ve'l mursalin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'i. Rabbishrahli sadri ve yassirli emri ve hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ve 'allimna ma Necə ki, o sevin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni sahabələrini yürüyüb. O vaxt ki, onlardan biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sual xorşub, cevabını alanda o cevabla sevindilər. Yəni, bilirsiniz mə, o sual nədir və onun cevabı da nədir? Yəni, budur o, onu eşit. Buxar və Müslüm Ətləyi Əsərində Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhümədən revat edir ki, Deynə mə və Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm xaricəyni minəl mescidi fələqinə rəcuna əndə suddətil mescid. Mən və Peygamber sallallahu sallalləm mesciddən çıxırdık ve mescidin kaxısında yaxasınasında bir kişi ilə qarşılaştık. Ve o dedi, ya Rasulullah mətəsə, qiyamet nə vaktı? Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm buyurdu ki, mədə? Ma a'dadtu Sen qiyamət üçün nə hazırlamısan? Qalixa tən nəc "Ya Rasulullah, mən ona böyük namaz hazırlamadım, nə də oruc, nə də və Rasulünü sevirəm." ki: "Ey Allahın Rasulu, mən qiyamət üçün bir namaz, oruc və sədaqə hazırlamamışam. Lakin mən Allah və Rasulünü sevirəm." Əli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Əntə ma'a man ahbabta." Sən dinlə bərabərsən. Yaqomat yani, günü sə beraber bərabər olacaqsan. Başqa bir rivayətdə gəlir, Ənəs rəziyallahu anh buyurur ki, "Təmafərihna ba'da l-islam fərhan əşedd min qaul nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, "Ənnəka ma'a man ahbabta." Yani, İslamə gəldikdən sonra, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu sözünə sevindiyimiz kimi heç nəyə Sən sevdiyinlə bərabərsən. Nə üçün Peyğəmbər Səhələrin sahabələri yəni bu hədisə görə, yəni bu cür sevindilər? Hətta onlar İslama gəldikdən sonra ə, belə bir sevinməmişlər. Nə üçün? Çünki onlar bildirdilər ki, onlara bildirildi ki, Allah və Rasuluna sevgidə sadiq olmaq insanı elə bir dərəcəyə çatdırır ki, bəzən insan hədisələyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəy Yəni, o dərəcəyə əməl ilə çatırır. Yəni, Allah və Rasulullah sevgidə sadiq olmaq insanı əməlin çatdırmadığı bir dərəcəyə çatdırır. Niyə görə? Çünki bəzən e, bəndənin əməlinə xələl, naqislik və müəyyən xəstəliklər toxunur. Amma de, insan qəlbində yəni, xalib, sadiq məhəbbəti toplayarsa, daima Allah və Rasulullah sevəlsə, e, o əməlində olan naqisliyi əvəz edir və onu uca dərəcələrə çatdırır. Yəni, məhəbbətlə, sevgiylə, Allah və Rasulü az əməl temizlənir. Və insanın o az təqətini, o serp etdiyi o əmələ, az bir əmələ dərəkət qoyulur. Buna görə bu hadisi rəvayət edən Anas ibn Malik radiyallahu anhəhə buyurur ki, فَاَنَا اُحِبُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَاَبَى بَكْرٍ وَعُمَرٍ فَأَرْجُوا اَنَا كُونَ مَع Mən Allah və Rasulunu, Ebu Betriyi və Öməri sevirəm və umuram ki onlarla birgi olaram, e, onların əməllərini işləməsəm də. Buna görə bu mühəbbət, sevgi, böyük bir, uca bir şeydir. Yəni onun şanı ucadır. Necə İbn yani ki İbn-i Qaym Rahimovallar buyurur. Bu ələ bir dərəcədir ki, ötüşənlər bunun üçün ötüşürlər və əməl edənlər gözlərini ona dikiblər və e, qabaq, qabaqda gedənlər bunun üçün çirmələnirlər və sevənlər də bunu, bunun üçün canlarından keçirlər. Fəhiyyəqutul qulub Yəni bu Allahı sevmək, Allah və Rasulü sevmək qəlzərin ağzıqəsi və qıdağul ərvah ruhların qıdasıdır. Və qurratul uyyun və həyəl həyatü ləsə mən huriməhə Və gözlərin bəbəyidir, gözlərin sevinçidir. Və bu elə bir həyatdır ki, kim ondan məhrum olarsa, o, ölülərin sinifindən sayılır. Ölü sinifindən sayılır. Və o, o elə bir nurdur ki, Allahı sevmək, Allah və Rasun sevmək, ə, kim onu itirafı, o nuru, o, zülmət dənizində olar. Və o, elə bir şəfadır ki, o, insan o şəfadan məhrum olarsa, qəlbinə bütün xəstəliklər xəsləlik, inər. O, elə bir ləzzətdir ki, o ləzzəti əldə etməyənin həyatı, yaşayışı cəzlər və ahırlar içərisində olar. Səllahi ləqəd zəhəb əhluhə bi şərəf idduniyə vəl-əqirət. Wallahi, yəni məhəbbət əhli, Allah və Rasul sevənlər dünya və ahirət şərəfini qazandılar. E, çünki onlarla bərabər Allahın sevgisi o sevgisi vardır. allah Allah Teala məhlubatın qədərini təyin etdiyi gün öz hikməti ilə Öz uca ilə, istəyi ilə təddir etmişdir ki, insan sevgi ilə bərabərdir. Bu necə də gözəl bir neyməsdir sevənlər üçün. Artıq yəni, bu qövm yəni, səy edənləri yataqlarında ikən ötmüşlər və həmçin onlar e, dayandıqları yerdə minikliləri qabaqlamışlar. Lakin yəni, bu dəmək deyildir ki, məhəbbət əməldən ayrı olmalı, yəni sevmək. Yəni, boş olmamalı, yəni əməllə bərabər olmalıdır. Və yaxud da sevən sevdiyini itaətdən, yəni, kənarda olmalıdır, yəni, ehtiyaçsız olmamalıdır. Fətəmə ənə kullə əməli yüəddə bilə məhabbətin lə ruhatih. Necə ki, hər hansı bir əməl sevgisiz yerinə yetirilirsə, o ruhsuz sayılır, onun ruhu yoxdur. Həmçinin hər hansı bir məhəbbət, iddia olan bir məhəbbətdə əməl yoxdursa, o sadiq sayılmırsa hər bir insan həyə gitsən sevdiğini iddia edilse ve sonra əməl etmirsən o doğru mühəbbət sayılmır. Və həmçinin e, iddia olunan hər bir iman orada sevgi yoktursa və əməl yoktursa o iman sayılmır, o həyəgi iman sayılmır. İbn-i Teymiyyə buyurur ki Məhabbetullahi belməhabbetullahi və rasulü min əzəmi vəcibətl imən və ekber usulihim Allah və rasulünü sevmək imanın en böyük vəcibəlindəndir. Onun böyük əsaslarından və ucaq qaydalarındandır. Bəl-əsqü kullu əməli min iman və din. Əksinə bu, Allah və Rasulü sevmək, din və iman əməllərinin hər birinin əsasıdır. Əməllərinin hər birinin əsası Allah və Rasulü sevməkdir. Necə ki, təsdiq din və iman sözlərinin əsası olduğu kimi. Və təsdiq sözlərin əsasıdır, dini və iman sözlərinin və din və iman əməllərinin əsası isə məhəbbətdir. Fə inna kulla haləqətin fi'l-vücud innəmə taşru'u əl-məhəbbə. O bu kainatda olan hər bir hərəkət, yəni sevgidən irəli gəlir. Ya dəyənilən, təriflənən, tərifə layiq bir sevgidən və ya buradan məzəmmət olunan sevgidən irəli gəlir hər hansı bir hərəkət. Və bütün dini, imani əməllər o bəyan edilən sevgidən irəli gəlir. O sevgidən doğur. O bəyanlanan sevginin də əsası nedir? Allahı sevməkdir. İzir əməli sadə əməhəbbətül məzmumə indəlləyikun salihə. Yəni, məzəmmət olman, sevcidən irəli gələn hər hansı bir əməl Allah qatında salih əməl, yaxşı əməl sayılı bilməl. Və bütün dini, imani əməllərin hamısı da Allahı sevməkdən irəli gəlir. Fəinnəllaha la yaqbədu minən əməin illə ma ulilə bihə vəjhu Allahi təala əməllərdən yalnız özünün rızasını, razılığını qazanmaq üçün edilən əməli qəbul edir. Allahı sevmək, Allahı sevməyin imanda və imanın dərəcələrində olan yeri o, yəni muncuğun aralarında olan bir vasitə kimidir. Fəma ba'di idrəkəl məhəbbə məqam illə və huva <təməra> Yəni məhəbbət sonra yerdə qalan hamısı onun səmələsidir. Yəni ona sahibdir. Yəni münsiyyət, razılıq var. Yəni bu da dərəcələrdir və bu dərəcə çatandan sonra gəlir və bunun təbiiliyində olur. Wala qabla mahabbətin məqamı illə vəhmi hər hansı bir dərəcə varsa onun müqəddiməti o məhəbbətin müqəddiməsi sayılır tövbədir, səbirdir, zahidlikdir və başqa dərəcələr. Bu nədir? Bu məhəbbətin əvvəlində gəlir. Və buna çatmaq üçün yəni iman nəzvanı lazımdır və o dərəcələri keçmək lazımdır. Və səud ilə fəmaq illə bəzi rusul buna çatdıqdan sonra yuxarı qalxmaq mümkündür. Əgər bizdən biri, yəni məhəbbətinin doğruluğunu göstərmək istəyirsə və bu məhəbbətin əslini əldə etmək istəyirsə və bunun dərəcələrində yuxarı qalxmaq istəyirsə mütləq əməl etməlidir. Yəni əməlsiz mümkün deyil. Əgər yəni Allahı sevən dərəcəsindən Allah salə tərəfindən sevilən dərəcəsində qalqmaq istəyirsə, bunun yol yalnız əmərdir. Yəni, bir var Allahı sevir, iddia edir. Və ikinci dərəcə nədir? Allah salə tərəfindən sevilmək. Və burada da, yəni İbn-i Qayyum rəhiməllərinin yəni Allahın sevgisini, məhəbbəsini qazandıran 10 səbəb var. İnşallah bunların şərhi, yəni Allah izin verirsə, gələcək. Yəni, hər birimizin də buna ehtiyacı var və bunu fikirləşməli və yəni, qəlbimizdə bunu yerləşdirməliyik ki, bizim səfərimiz üçün bir azıq olsun. Yəni, biz səfərimizi başa çatdıra bilək, o qərar diyarına, o əbədi diyara çatmağımız üçün. Yəni, hər birimiz də yəni, istəyirik ki, öz gələcəyimizi quraq. Yəni, gələcək də yalnız oradadır. Yəni, dünyada gələcək yoxdur. Gələcək həyat, yalnız o vətən cənnətdir. Yəni, buradakı həyat hamısı məcad və yaxud da saxmacalardır Yəni, qurmağa, o binanı tikməyə başla. İstirsən cavan ol və yaxud da qoca, qadın, qadın olsun, kişi olsun, indidən tikməyə öz gələcəyini qurmağa başla və indidən o hesabı, o fondu, ora üçün fondu ayırmağa başla. Və gecələr və gündüzlər də e, bir yəni, xəzinələrdir. E, onları, onları doldurmaq lazımdır və kiamət günündür bunlar açılacaqdır. Və sən bu xəzinələri yəni, sevgi ilə dədəsək. Sevginin əlamətləri ilə, ixtisasın əlamətləri ilə doldurmağa çalış, çalış həmçinin itaat göstəricisi ilə və həmçinin Allahdan yardım istəyi də istəməyi unutma və daima bu duanı, bu zikri xatırla. Necə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Atani Rabbi عز وجل yani ki, mən yuxuda gəldim və dedi ki, "Ya Muhammad, ey Muhammad, qul Allahumma inni es'aluka hubbak, və hubb man yuhibbuk və al-amala Allahım, mən səndən sənin sevgini istəyirəm və sənin sevdiyinin sevgisini istəyirəm və sənin sevginə çatdıran əməl istəyirəm. Və səbəblərdən birincisi, yəni Allahın sevgisini, məhəbbəsini qazandıran səbəblərdən birincisi, Quran oxumaq və Quranı tədəbbül etmək, fikirləşmək və onun mənasını başa düşməyə çalışmaq və ondan nə qəst olunur? Necə ki, insan Yəni, bir kəsin kitabını oxuduğu zaman, əzbərlədiyi zaman, şəx etdiyi zaman ondan qəst olunanı başa düşür, fikirləşir və həmçində Quranı oxuyub, başa düşməyə, onun mənalarından qəst olunanı bilməyə çalışmalıdır. Allahın sevgisini qazandıran təbəblərdən biri də Quranı oxuyaraq, onu xuşu ilə oxumaq, yəni mülküliklə və tədəbbür etmək, mənasının başa düşməyə çalışmaq Və bunda heç bir qəribəlik yoxdur. Yəni, Quran, Allahın kitabı Allaha yaxınlaşdıran əməllərdən olması və həmçinin Allahın sevgisini qazandıran əməllərdən olmasına heç bir qəribəlik yoxdur. Çünki Allah-u Teala öz hikmətlə istəmişdir ki, bizim imanımız, ona olan imanımız qeybi iman olduğu kimi, həmçinə Allah-u Teala istəmişdir ki, onun bizə olan kitabı, bizim danışması, yəni aşqar bir iş olsun, biz onun kəlamını yazılmış halda görürük və onu oxunmuş halda eşidirik və onun təsiri də qəlbimizə olan təsiri də, yəni təkrarlanır, yəni vaxt onun qəlbimizə təsiri olur. Əcəl tələffüzlər də bu mənanı hiss edirdilər. Quran oxuduqları zaman, yəni elə bir ki, onlar, yəni Quran oxuduqları zaman, yəni olan bir şəxsə öz sevdiyindən bir məktub gələn kimi onu qarşılayırdılar Quranı. Hasan Hasan ibn Ali radiyallahu anhu deyir ki, "İnne man kana qablakum ra'aul Qur'an rasalen min rabbihim." Yəni sizdən əvvəlkilər Quranı Rəbbi tərəfindən bir məktublar hesab etdilər katano yetadbaruna habilleyə buna görə Qurani gecələyə gecəyikən oxuyar, tədabbür edərdilər və gündüzlər onu araşdırırdılar, yəni ona əməl edərdilər. Həqiqətən bu əzəmətli bir şeydir ki, Allah təala bütün kainatın sahibi olan Allah öz kəlamını, yəni zəyif bir məxluqa xass etməsi. Ona bu danışıq, münacat, yəni münacat nə bir gizli danışmaq, bu gizli danışmaq şərəfinə ona verməsi. İbn Cezzah rahimehullah buyurur ki, yandaqı'l-kıra'atül-Kur'anül-Azim an yandara keyfə latafa Qur'anı oxuyana lazımdır ki, yəni Allah Taala'nın lütfunu. Necə Allah Taala öz lütfunu yaraddıqlarına çatdırıb, ki, öz kalamının mənasını onların təhlilərinə çatdırıb. Və aleyh alim anma yaqra'u laysa min kelamil-bəşar. İnsan bilməz zaman Bu kelam, dəşər kelamı deyildir. <gülüyor> və o danışanın əzəmətini hiss etməli, xatırlamalıdır və onun kelamını tədəbbür etməlidir. Həyətən bu, dəşəriyyət üçün, dəşər üçün bir təşrifdir. Onun şərəhləndirilməsi və onun üçün bir kelamətdir. Və buna bərabər heç bir kelamət olabilməlidir. İbn-i Salah Rəhimə Allah buyurur ki, Qiratul Qur'an keramətum əkramallahu bihəl başaq. Qur'an oxuma Allah Taala'nın bəşərlərinə verdiyi bir kəramətdir. Faqad var adə annel məlailəka Valid olduğuna görə bu kəramət mələklərə verilməyib. Və mələklər də hər istilərlər ki bunu insandan eşitməyə hərislər. Zə bunun da kəraməti Qur'anın oxumağın kəraməti nə vaxt tamamlanır? Əgər ixtlasla olarsa. İxlas da nədir? İxlas Nəməl-Rəhimə Allah buyurur ki Quran-ı xudu o zaman İhlas nədir? İnsanın xatırlaması ki yani O zəbbi ilə Allah ilə danışır Deyəyəyəm i̇şte, müsəlman qardaşı Sen bunu fikirləş yani Allah sənə özü ilə danışmaq İznini vermişdir Və bu nəyi bildirir? Bununla öz məhəbbəsinin Sizlini sənə verir Və quran Allahın məhəbbətinin göstəricisidir. Yəni Allaha sevməyə aparan bir yoldur. Çünki Quran Allaha və Allahın sevdiklərini aparan bir yoldur. Onun gö göstəricisidir. Və həmçinin Quran e, qəlbin yolu və ağlın Allahı və Allahın sevdiklərini, Allahın sevdiyini, sevdiklərini tanımağının bir yoludur. Və burada Allahın sifətləri, adları bilinir və Allahın əmr etdiyi və qadağan etdiyi, yəni şəriət qayda-qanunlar bilinir. Və buna görə sahabələrdən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrindən bir kişi Allahın məhəbbətinin sevgisini, yəni bir surəni oxuyub tədəbbül etməklə və onu sevdiyinə görə Allahın sevgisini qazanmışdır. O surədə nədir? İxlas surəsidir. Və orada rəhmənin sifəti vardır və o da hər namazını bununla bitirərdi əl-ixlas yəni, surəti ilə və çox təkrarladığına görə və ondan soruşduqlarında ki, sən nə üçün hər namazı ixlas surəti ilə tamamlayırsan? O da buyurdu ki, li'enne sıfatur-rahman çünki ixlas surəti Rəhmanın sıfatıdır və ana uhibbu an aqra mən onu oxumağı istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu ki, akhbiruhu an-nallahu yuhibbu, ona xəbər verin ki, Allah da onu sevir. Yəni Qurani sevənin Allahı sevməsi mütləqdir. Yani Kur'an'ı seven mütlek yani Allah'ı sevecek çünkü orada yani Allah'ın sifatı vardır. Ve hem şimdi Allah'ın Rasulunu da sevecek çünkü Kur'an'ı çattıran da Allah'ın Rasuludur. Abdullah İbn-i Masud buyurur ki Mən ahabbel Kur'an fəhə və yuhibbullah ve Rasulə Kim Kur'an'ı severse o Allah ve Rasulunu sevir. Yani Kur'an'ı seven Allah ve Rasulunu sevir. Şəhk yoktur ki Qur'anı sev, yəni sevməyin əlamətlərinin göstəricisinin ən böyüyü də insanın Qur'anı başa düşməyə çalışması, səy göstərməsi, Qur'anı fikirləşməsi, onun mənaları barəsində tədəbbür etməsi, həmçinin yəni Qur'anı sevməyin yüngüllüyündən, o sevginin azlığından və yaxud sevginin yoxluğundandır ki, İnsanın Quranı tədəbbür etməkdən və onun mənaları barəsində fikirləşməkdən üz döndərməkdən. Əgər bir insan Quranı fikirləşmirsə, Quranı mənasının başa düşməkdən üz döndərirsə, o insan Quranı sevmir. Allah-u Teala münafiqləri məzəmmətləmişdir. Nəyə görə? Quranı tədəbbür etmədiklərinə görə. Nisəl-Türət 82-ci ayda Allah-u Teala buyurur, Ətələ yətədəbbərunəl Quran, yəni onlar Quranı tədəbbür etməzlərməkdən. Və əgər Allahdan başqa bir şey olsaydı, onda çox fərqlər tapardım. Əgər Qurani Allahdan başqa bir tərəfindən çoxlu ziddiyyətlər tapılardı. Əhəmiyyətən Quranı tədabbür etmək qəlb səxfəliklərini müalicə edir. Və o, qəlbdə yeriyərək qəlbdəki səxfəlikləri sağaldır və o, çir-kabı, qəlbdə olan çir-kabı təmizləyir. Və qəlbdə olan vəstətlərə Şübhələrə cavab verir. O vəsvəsələr şübhələr ki, onu insanlardan və cinlərdə olan şeytanlar insanların qəlbinə salır. Həmən şübhələrə, vəsvəsələrə Quran artı cavab verir. Münatiblərə gəldikdə isə onlar, yəni Quranı tədəbbür etməkdən, fikirləşməkdən, mənasın başa düşməkdən üz döndərirlər və həmçini Quranla doğru yolu axtarmaqdan üz döndərirlər Nəyə görə? Çünki de onların qəlbəri xəstədir, şəhvət və şübhə xəstəliyi ilə xəstələnib. Dəyəcək ki, Allah-u Teala surəsi 10-cu ayda buyurur, Fədədəhumullahu maradın. Onların qəlbərininə mənəz xəstəlik var, Allah-u Teala onların xəstəliklərini artırar və onlar üçün ağrıdıcı əzab vardır, yalan danışdıqlarına görə, başqa ayda gəlir, başqa qirayətlə gəlir ki, bir mərkəni yükəzibon təqsib etdiklərini görə. Ən yəni, Allah Teala onları çağırdığı zaman Qur'anı tədabbür etməyə, onların qəlbində olanı müalicə etmək üçün, o qəlbindəki o həlak edici xəstəliklərin müalicəsini Allah təala çağırmışdır. Allah təala buyurur: "Əfələ ayə tədəbbürunəl Qur'an?" Yəni onlar Qur'anı tədəbbür etməzlərmi? Yəni Qur'an-ı Rəhman Allah buyurur ki, Allah Teala munafiqləri ayıblamış nəyə görə? Qur'anın tədəbbüründən üz döndərdiklərininə görə. Onun mənaları barəsində fikirləşmədiklərininə görə. Nəyə görə Quranı tədəbbür etmək eyv sayılır? Etməmək. Quranı tədəbbür etməmək eyv sayılır. Çünki Quranı tədəbbür etməyən, yəni Quranın ayələrini fikirləşməyən, mənalarını başa düşməyə çalışmayan, elə bir ki, o insan qəlbinin halı ilə maraqlanmır və qəlbinin salamatçılığına və qəlbinin təmizliyinə məhəl qoymur və onun dünyada və ahirətdə olan aqibəti üçün hesab tutmur. Halbu ki Qur'anı tədəbbür edən insan onun ağibəti üçün tədəbbürünü, yəni öz tədbirini görür. Və Qur'anı tədəbbür etməkdən də, Qur'anı fikirləşmə mənasını başa düşməkdən də əsas məqsəd nədir? İnsan ağibət barətində fikirləşməsi. Razi deyir, deyir ki, "Ət-tədbir və tədəbbür" İbarətun anil nazarı ki, avaqı bil və idbərihə. Tədəbbür sözün mənası nədir? Yəni, işlərin sonu barəsində, aqibəti barəsində fikirləşməyə deyilir. Tədəbbür etmək. İşlərin aqibəti barəsində. Yəni, Həmçinin, bundan sonra, Quranı tədəbbür etmək, onun mənasını dərk etməyə və onun məqsədini başa düşməyə bir yoldur. Və buradanda insan özünün təklifini bilir, nə ilə yükləndiyini bilir və insan da öz yükünü başa düşməsi ona vacibdir. Niyə görür? Çünki ona əməl etməlidir. Və buna görə də Qur'anı tədəbbür etmək dinin vaciblərindən sayılır. qurdub bir Rahimə Allah buyurur ki, Cəlləhədil Əyə, yəni bu ayət dəlat edir, e, Muhammed Sürəsi 24-cü ayə, Əfələ yətədəbbərunə l-Qur'an əm aləqirubin əqtəluha. Onlar Qur'anı tədəbbür et Onların qəlbi, yoxsa onların qəlblərində kilit mi var, qusul mu var? Yəni, bu ayə dəlildir nəyə? Qur'anı fikirləşməyə, Qur'anın mənasını başa düşməyə, düşməyin vacibliyinə dəlildir. Bu ayə Qur'anı oxuyub, mənasını başa düşməyin vacibliyinə dəlildir. Və o vacib olan mənanı da əldə etmək tədəbbür yolu ilə Olur və həmçində Quranın barəsində yazılan təfsirləri oxumaqla olur. Çünki onlar təfsirlər bunların mənasını başa düşməyə asanlaşdırıb. Və bu da yəni Quranın sevənlərin yəni uca qayəsidir. Quranın sevənlərin uca qayəsi nədir? Onu oxuyub başa düşmək. Və buna görə onlar, Quranla maraqlananlar, bu xeyirli ümmət içərisində e, xeyrə nail olanlardır, yəni seçilənlərdir. Qur'anla maraqlananlar, ümumiyyən bu ümmət xeyirli ümmətdir və bunların içərisindən də seçilənlər onlardır. Deyəcək ki, Allah səhəli Qur'an-ı da buyurur, Quntum xayrə ümmətini oxurucət Siz insanlar arasında çıxarılmış ən xeyirli ümmətdir. Deməli, bu ümmət xeyirli ümmətdir və bunların içərisində də xüsusiləri kimdərdir? Əhlül Qur'an, Qur'an əhlidir. Allah Allah Rasulullahdan e, dəlil gətirərək e, buyurur, e, bu vaad buyurur xeyir barəsində, yəni Quran əhli xeyirli olması barəsində açıq-aydın hədisdə Osman rədiyallahu anhu-dan gəlir. Qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam, "Xeyrüküm men ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sizin xeyrli nə isə və onu öyrədəndir. Onlar, yəni Quran əhli xeyrli, khayirli, xeyirlilər içərisində, xeyirli insanlar içərsində ən xeyirlilərdir. Və onlar xüsusilər içərisində daha xüsusi olanlardır. Deyəcək Peygamber Fələsəm hədsində buyurur, İnnə lilləə əzə və cəllə əhləyin minənləd. Yəni, Allah talənin insanlar içərisində Allahın əhli olan insanlar vardır. Və soruşdurlar ki, ya Rasulullah, kimdir onlar? Peygamber Fələsəm buyurdu ki, Əhlül Qur'an, Qur'an əhlidir. Onlar, hum əhlülləyi və xassatuhu, onlar Allahın əhli, onlar Allahın xüsusi bəndələridir. Qur'an əhli Allahın əhlidir və Allahın xüsusi bəndələridir. Yəni, bu xeyir e, və, və bu xüsusilik Qur'an əhlinə aiddir. Və buna görə onlara cüftə olunur. Yəni, Allah-u Teala onlara bu rüzini bəxş etdiyinə görə və onlar uca dərəkələrə qalxdıqlarını qaxdıq, görə ibadətdə və onu oxuyaraq və ona əməl etdiklərini görə Ərəmbel sallallahu alayhi və səlləm buyurur: "Lā ḥasule illā ithnatayn." Yəni giddə yalnız iki şəxsə edilir. Onlardan birinci: "Rəbiun ətəhullahu l-Qur'an fa huwa yaqūmu bihi anā'a l-layl wa anā'a n-nahar." Yəni bir kişi digər Allahu Taala ona Qur'an verir, o gece ve gündüz Qur'an oxuyur və ona əməl edir. Və ikinci: ise, ətəhullahu mālan fa huwa Allah ona mal verib, o gecə və gündüz onu Allah yolunda xərcəldir. Yəni bu Quran əhlinə nəyə görə qiddə olunur? O Quran əhli qiddə olunur ki, onlar həm hərflərini düzəldirlər və hərflərini düzəltməklə yanaşı onun hədlərini qoruyurlar, yəni əməl edirlər. Əməl etməsə, o əməl etməyənlərə qiddə olunmur. O kəslər ki, Quranın hərflərini düzəldirlər, yəni düzgün oxuyurlar, amma onun həddlərini qorumurlar, Quran onların əleyhinə hüccət olacaqdır. Onların lehinə yox, onların əleyhinə Və bunlar, yəni Quranı düzgün oxuyub, əməl etməyənlər, əzabdan, cəzadan uzaq deyirlər, əgər tövbə etməsələr. Və o şəxdlər ki, Quranı qavrıyıblar, həm Quranın hədlərini qorumaqla yanaşı, hədlərini qoruyublar, onlardır bu əsərdə, yəni qəst olunanlar, əsərdə gəlir ki, Lə yuəddibullahu qalbən və quran Allah-u Teala Quranı qavrayan qalbə əzab vermək və bunun da kamilləşməsi üçün Qur'an tədəbbür etmək lazımdır və bu bərəkət də orada qoyulub orada var bir xəzinə kimidir insanlar o tədəbbür edənlər o xəzinə tədəbbür etməklə ortaya çıxardırlar ki, Allah s. 29-cu ayda buyurur Kitabuna əmzəlləhu iləyitə mubarəkun liyədəbbəru əyətiyi və liyətədəf qaraulul əlbə Bizim sənə nazil etdiyimiz o kitab mübarək bir kitabdır mübarək nədir? Qeyri bol sabit olan bir kitabdır. Yəni onu ailənin tədəbbür etsinlər və ağa sahibləri düşünüb ibret alsınlar deyir. Biqa'i bu ayenin təfsirində deyir ki, yəni tədəbbür etsinlərdi. Yəni hər bir ayenin nəyə yönətdiyini, onun ağibəti barəsində fikirləşsinlər. Və bu nə kimi içəridə gizlidə mənalara gətirib çıxardır. Ve bu da yani zahir bahresinde uzun fikirləşməkden sonra ortaya çıxır. Kim sadece onun hərslərini ezberlemekle kifayetlenərsə, eğer insan Qur'anın hərslərini ezberlemekle kifayetlenərsə, kemən lehu ləqhatu dururin <gülüyor> lə yəhlibuha. Elə bil ki onun sağlam bir devəsi var, onu sağmır, onun məsəlindədir. Və buna görə o qorumadığına görə, fikirləşmədiyine görə, o salmadığına görə artıq o Quranın hədlərini də zayid edəcəkdir. Və buna görə açıq aydın xüsrana düşəcəkdir. Əgər bir insan istəyirsə ki, böyük bir qurtuluşa çatsın və onu Quranı haqqı ilə oxuyanlardan olsun. Quranı haqqı ilə oxuyanlardan olsun allah Teala Fadır Suresi 39-30. ayələri e, Ay buyurur. İnnəlləzini yətlünə kitəbə Allah və əqamu sələtə və ənfəqu mimmə rəzəqnəm sirrən və ələniyyətən yərcünə ticaretən ləmütəbur. Allahın kitabını okuyanlar və namazı itham edənlər və Allah yolunda rüzlərini gizlə və aşikarda xaclayanlər olmayan, bitməyən, tükənməyən bir ticareti umurlar. Burada ticaret deyiləndə savabdır ən hansı ki, o mütləq əldə ediləcəkdir. Və bütün bunlarda tədəbbür etməklə, fikirləşməklə o ayələri barəsində ə, onun nəyə yönəltdiyi, ağibəti barəsində fikirləşməklə ortaya çıxır. İmrancov də Rəhimeullah buyurur ki, "Ətədəbur huval məqsudun minəl qiraa". Qiraatdan qəsd olunan elə tədəbbürdür. "Və illəm yaqul ətədəb illə bitirzadı bir tədəbbür yalnız təkrarlaşmaqla əldə olunursa, o qoy təkrarlaşsın. Abu Zərdən revayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gecə qalxaraq bir ayəni təkrarladı. Səhərə gedər. Maicə sürəsi 118. ayəni İntu tuəddibhum fəinəhum ibəri Əgər sən onlara əzab versən, onlar sənin kullarındır. Və in təğfir ləhum fəinəkə tə əntəl azizul hakim Əgər sən onları bağışlasan, həqiqətən hey sən yenilməz qüvvət və şikmət sahibsən. Təmim iddədə radiyallahu bir ayəni okuyur və tək E, Câsiə Suresi 21. ayəni Əm həsibəl nəzīnə əjtərəhü səyyəti ən necələhüm kəlləzīnə əmənu və amilu sələhədi sevəm məhiyəhüm əmətuhum səəəmə yəhkümün Yoksa o günahkarlar, o əməllər işleyənlər e, özlərinin qiyamət günü yaxşı əməl işleyənlərlə beraber tutulacağını mı güman edirlər? Ve onların hayatlarının ve ölümlərinin eyni olacağını mı güman edirlər? Onlar necə pis mühakimə yürdürürlər. Və buna görə, Qur'anı oxuyan hər bir ayədən ona layiq mənanı çıxartmaya çalışmalıdır. Və onun mənasının başa düşməyə çalışmalıdır. Yəni, bu ayəni oxuduğumuz zaman Nəhz surəsi üçüncü ayədə Xələqə səməvəti və rəq Yəni, Allah sələ göyləri və yeri yaraddı. Və bununla insan Allahın əzəmətini bilir. Və Allahın qüdrətini artı müşahidə edir. Məsələn, vəzə surəsi əl-təkinci ay Və o axıddığınız e, nütrə barəsində nə deyirsiniz? Yəni, ondan insan yaradan sizsiniz, yoxsa biz? Və ona görə insan bu nütrə barəsində fikirləşsin. O necə ətə, sümüyə, damarlara və müxtəlif şəklə düşür? Əldi, sonra nə, baş, ayaq. Sonra ondan müxtəlif səslər, qulaq, göz, ağıl və başqa səslər ortaya çıxır və ona görə bu qəribəlik barəsində insan fikirləşməli və yalan hesab edənlərin, təqdib edənlərinin hallını oxuduğu zaman insan qorxmalıdır. Nədən? Əzabdan qorxmalıdır əgər Allahın əmni yerinə yetirməkdən qafıl olarsa. Hər bir ailə dayanmaq, onu yenidən qaytarmaq, fikirləşmək onun barəsində insana Qur'anın şirinliyini daddırır. İnsan hər dəfə Qur'anı təkrarlayanda, ayəni təkrarlayanda ona Qur'anın şirinliyini daddırır. Buşra ibn Surri deyir ki, "İnnamal ayatu mislath-tamra." Yəni ayət bir xurma kimidir. Kullenə madaqtəha istakhrajt halawatahə. Hər dəfə onu daddıqda, onu dişlədikdə, çeynədikdə onun şirinliyini çıxarırsan. Və bu Ebu Süleymanə deyildiyi zaman, danışıldığı zaman o dedi ki, Sada. o doğru deyil. İnnamə yu'tə ahadukum annahu izā tada Çünki sizdən biri Qurana başladığı zaman, bir surəyə başladığı zaman onu axına çatmağa istəyir. Həqiqətən ki, Qur'anın yoldaşlığı var. Kim Qur'anla yoldaşlığını yaxşı edərsə, Qur'an da onunla olan yoldaşlığını yaxşı edər. Ona yaxşı yoldaş olar. Ə əmma o şəx ki, Qur'anı həc edər, Qur'anı tərk edərsə, Qur'an onu tərk edər. Və ondan sonra görərsən ki, o insanın Qur'anı oxumaş, şovuqlu istəyi olmaz. Qur'anın insana olan yoldaşlığı onu cənnətə qədər aparır. Hətta sonra cənnətdə dərəcəsini artırmağa qədər aparır. Peyğəmbər (s.ə.s) hədisində buyurur. <gülüyor> Şəxalbanı səhhləşdirən həddi. Yüqal Qur'an icra vərtaqi və rətilkəma <gülüyor> kundə turatil fid Qur'an Qur'an sahibinə deyirlər ki, sən oxu. Oxu və qat. Və tərcil et. Yəni Aramla oxu. Nə qədər oxuduqca Necə ki, dünyada oxuduğun kimi, sənin ən axırıncı dərəcən, ən axırıncı oxuduğun ayələdir. Və beləliklə deyir, Qur'an öz sahibini uca dərəcələrə qaldırır. Və onunla birlikdə, yəni, e, sadiq bir dost kimi olur, yoldaş kimi olur və onu yuxarıya qaldırmazıqca razı qalmır. Yuxarıya qaldırana qədər onunla davam edir və bu da aşağıdakı hədislə tam aydın olur. Buraydədən gələn hədislə, Bu hədisi, yəni Şeyh Alman dəyir ki, həsən dərəcəsində ehtimal var bu hədisin. İnnəl-Qur'an <gülüyor> yəlqa sahibəhu yəvməl qiyam xinə yənşəqfə anhu qabruhu. Qur'an, qiyamət günü sahibi dəbirdən ayrılanda, dəbir ayrılır, sahibi dəbirdən duranda onunla qarşılaşar. Kərracülü <gülüyor> şəhbi yani zəyif, solğun bir kişi formasında. Fəyəkul ona dəyər ki, həl təalikünü, yəni Qur'an ona dəyər ki, Məni tanıyırsan mə? Feyakul mə alif deyər ki, mən səni tanırmıram. Feyakul ənə sahibü kəl-Qur'an. Mən sənin yoldaşın Kur'anam. Elləzi əzmətüka fəl-həvâci və eshətü leyləkə. Ve o Qur'an ki, səni gündüzləri, o, o istibakları səni su sakladın və geceler səni ayıf koydun. Wa inna kulla tajrin wa la tijarati hal bi tajir illi tijaratini arhasunja dir arhasunja gedir wa inni lakal yawma mura'i kulli tijarati man senin icin her bir ticaretin ardinda olacagadir fe yu'ti al-muntabi yamini mulku onun sağı eline verir ve ebedilik onun sol eline verir wa yu'da ala ra'si tajul onun başına vugur tacı koyulur wa yuksā walidahu hulaytayni Yani onun validelerinin, Kur'an sahibinin validelerinin bir bezek eşyası giyindirilir. Yani dünya buna değmez ve ona deyler ki onlar ikisi de ki onun Kur'an sahibinin valideleri bi meqsini hazi biz hangi sebebe göze, göre bu bezek eşyası bize giyindirildi? Fe yuqali deyler ki bi ahli veladikumul Kur'an'sını evladınız Kur'an'ı eks ettiğine göre. Thumma yuqali sonra deyler ki ikra ves'a fi darajin al-janna wa ghurafiha. və, və cənnətin dərəcələrində, cənnətin otaqlarında yuxarı qalaxır. Fa huwa fi su'udin ma kana yaqra wa haddan kana aw o qalxmaqda davam edən nə qədər sürətlə və ya qədər oxuduğu müddətçə. Bu Qur'anın axirətdə olan Qur'an sahibinə olan bir ikramıdır. Amma Qur'anda olan, yəni bu dünyada olan kəraməti nədir, ikramı nədir? Peyğəmbər sallallahu alayhi və ki, İnnə min əcləli illəhi ta'alə ikramı dişşeybətül muslim. Yəni, Allahı ucaqmaqdan sayılır Ağsaqqal müsəlməni hürmət etmək və Qur'anı düzgün daşıyana hürmət etmək və ikramı dişsultanı nüxsün və ədalətli paçığa hürmət etmək. Yəni, bunlara hürmət etmək, yəni, Allahı ucaqmaqdan sayılır. Qur'anın insana olan yoldaşlığı Əgər ona yaxşılıq edərsə, onun üçün bir şərəfdir. Quranın sahibi və Quranı daşıyan insan, yəni Quranı əzbərləyən, ona əməl edən insan İslam bayrağını daşıyır. Fuday lid-iyad deyir ki, rahimeullah, və Quran hamilul rayatil İslam. Quranı daşıyan insan İslam bayrağını daşır. Ləyəmbəğə əl-yəlni quva məmən yəlqur. Ona yaraşmaz ki, lağlağı edənlərlə bərabər o lağlağı etsin. وَلَا يَسْهُ مَعَ مَنْ Və qəflətdə olanlarla bərabər qəflətdə olmaq ona yaraşmaz. وَلَا يَلْهُ مَعَ مَنْ Və eylənənlərlə ona eylənmək yaraşmaz. Yəni, Qur'an sahibinə, neyə görə? Allah'ın təzim edərək, təzim etdiyinə görə Qur'an sahibinə bunlar yaraşmaz. Fəhədə yəstəhəq o şərəf həmlə həzir raya, bu bayrağı daşlığına görə o bu şərəfə layiqdir. Allah tə Quranda Ənbiya surəsi 10-cu ayədir buyurur: "Laqad anzalna ileykum kitaben fihi Biz sizə elə bir kitab nazil etdik ki, orada sizin zikriniz var. Yəni orada sizin şərəfiniz var. Siz necə aql etmisiniz, dərk etmisiniz? İbn Abbas deyir ki, "Fihi yəni, "fihi şərafukum", yəni orada sizin şərəfiniz vardır. Başka ayda, Zuhruf Sürət 44. ay alıqlar buyurur. Ve innau ləzikrun ləka və liqavmikə və sevfə tüsəlun. Əliqten bu Kur'an senin üçün və senin qövmün üçün bir şərəftir, zikirdir və sonra siz soruşulacaksınız. Yani Kur'an senin üçün, onlar üçün bir şərəftir eğer onun hakkını ödeyərlərse, Kur'an'ın hakkını verərlərse. Peygamber səhələn haber vermiştir ki, Kur'an... Qur'an əhlini qaldırır. İnnə Allah yərhəv bihədə l və yadəv bihə əxharin. Yəni Allah talib bu Qur'anla bəzi qölmləri qaldırır və bəzilərini aşağı salır. Və buna görə e, bu şərəti daşıyana lazımdır ki, onun halı insanların halından səvqlənsin. İnsan, ümumi insanların halı kimi olmasın. İbn-i Məsul radiyallahu anh buyurur ki, يَنْبَغْ لِحَامِ لِقُرْآنَ اَنْ يَعْرِفَ يُعْرَفَ بِلَيْل۪ي اِذَا النَّاسِ نَا اِمُونَ İnsanlar yattığı zaman Kur'an taşıyan insan öz gecesiyle tanınmalıdır. Kur'an'ı taşıyan insan, insanlar gece yattığı zaman o öz gecesiyle tanınmalıdır. Yani gece durmasıyla. Ve insanlar gündüz iftar ettiği zaman o gündüzüyle tanınmalıdır. Yani oruç tutmasıyla tanınmalıdır. Wa bihuznihi idhan nas yafrahun insanlar sevindiği zaman o kederiyle tanınmalıdır. Wa bibukahihi idhan nas yadhhakun insanlar güldüğü zaman o ağlamasıyla tanınmalıdır. Wa bisamti idhan nas yahudun insanlar boş boş danıştığı zaman o susmasıyla tanınmalıdır. Wa bihushuihi idhan nas Ve insanlar vesf içərisində olduğu zaman o insan xuşusu ilə, mütlili ilə tanınmalıdır. Quran, və bu həm də da Qurani xamil edənin şərəf vergisidir, daşıyanın ə, o şərəf nağodudur, yəni vergisidir. Və buna görə ə, bununla yanaşı Qurani daşıyan, Qurani əzbərləyib ona əməl edən insan öz nəfsilə özü ilə xoşlanmamalı və qürurlanmamalı və Allahın bəndələrinə, Allahın ikram etdiyinə görə təkəbbürlü getməməlidir. Allah Teala Alima suratin 73 73-cü ayələrdə buyurur. Kul innel fadla bi yedi'llahi yuti men yesha deki bu təziliyat Allahın əlindədir. İstədiyinə verir. Vallahu vasiun alim. Yaqta subir rahmeti men yesha. Vallahu zul fadl Allahın yəni rəhməti geniş və Allah hər bir şey biləndir və öz rəhmətini istədiklərininə məxsus edir. İnsan cəldir. Allah buyurur yənbə an yetabra min hawli və quwwatihi. Quran verilən insan öz gücündən, qüvvətindən uzaq olmalıdır. Və öz nəfsinə təmizlik və razılıq gözü ilə baxmamalıdır. Kim öz, e, öz nəfsini aşağı görərsə, nazis görərsə, müqəssir görərsə, bu onun yaxınlaşmasına, Allaha yaxınlaşmasına səbəbdir. Və bu da ona mani olmur ki, o in, yəni öz, yəni Allahın verdiyi nəyəməti ortaya çıxartmağa mani olur Və bunu xatırlamağa mani olmur və buna, yəni xatırlamaq özü bu nəyəmətə bir şükürdür. Ən yani, Quran sahibi niyəmat içərisindədir. Elə bir niyəmat içərisindəki buna bir yaxın niyəmat ola bilməz. Əgərcə o əməl edənlərdəndirsə. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh buyurur ki: "Yəm əşrətu rə'i qərilər, başınızı qaldırın. Faqad wəlaḥəkum tərriq aşuş sizə yol açıq aydındır və xeyirli işləri ötüşün və insanlara müftəc olmayın." Və Allah Taala buyurur: "Kul bi fəzillahi və bi rəhmatihə bəzəlikə fəliyəfrəhū Allahın təziliati və ilə Və bununla sevinsinlər. E, bu, bu onların topladıklarından daha xeyirlidir. Ey rahmatu aza min hada al-Qur'an. Yəni bundan büyük bir rəhmət, Qurandan büyük bir e, xeyir ola Allah təala buyurur: "Vənunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin." Yəni Quranı və rəhmət olaraq nazil edirik. Kimə Quran verilibsə, artıq ona nemət və rəhmət verilib. Quran verilən şəxsdə Nəyəmət və rəhmət verilirdir. Zərtəşi rəhimələ buyurur ki, bil ki, e, yəni insan bu niyəmət yerini bilməlidir. Yəni Allah xalək kimi Quran öyrədibsə, bu əzəmətli Quranı, yaxud biz bəzi hissəsini öyrədibsə, bilməli ki, bu Quran möcudələrdəndir. Onun qalması ilə İslam dərbəti qalır və həmçinin Peyğəmbər salatının 6-cı Peyğəmbər olması e, və Quran da yəni bir hüccətdir Əs əsrimizdə qiyamətə qədər və o aləmlərin rəbb Və ən şərəxli kitabıdır ə, və ona görə insan bu nimətə şübür etməli və xatırlamalıdır ki, ə, Qur'an onun üçün əməl etsə onun lehinə dəllil olacaq, əməl etməsə onun əleyhinə dəllil olacaqdır. Və həmçinin Quran verilənlərə lazımdır ki, o Quranla faydalanmağı gözəlləşdirsin, gözəlləşdirsinlər. Yəni gözəl faydalansınlar. Və estec müfi anəstəc həyat-ı qulub və həyatını vacib edən bir şey cəmsindən. Və bundan sonra ola bilsin sənin soruşarsan, yəni ən gözəl vasitə nədir? Yəni Qurandan faydalanmaq üçün ən əslel vasitə Və bunun da cevabını İbn-i Qayyum Allah, faydalar kitabında gətirir. Və buyurur ki, İzə ərasdəl-i ntisab il Qur'an səcmə qalbətə ində tilavət və təməlidir. Qurandan faydalanmaq istəyirsənsə, Qur'an oxuduğun zaman sən yəni qəlbini və qulağını topla. Yəni Qurana qulaq ver, yəni dinlə, <Sessizlik> Vahzdır hudurə mən yuhatibə bihə mən tekelləmə bihə subhəna. Minhu ileyhə fəinə o hitam minhu ləkə alə li sənə rasulühə. Və okuduğun zaman hiss et ki, Allah'la danışırsan. Çünki Kur'an, Allah Teala tərəfindən sənə olan bir hitaptır. Allah Teala, yani Qaf suresi, 37. ayda buyurur. İnne fî dəlikə <Sessizlik> lədikrə. Hayyətən bunda, bu 37. ayda, yani birden 36-37'ye qədər ibret vardır. Əyəkətən bunda ibrət vardır. Kim üçün? Limən kənə ləhu qalbun. Qəlbi olan üçün. Yəni qəlbi olmayan yoxdur. Biri qəlbi olan üçün. <gülüyor> <gülüyor> və, və yaxud o insan e, qulaq verərsə, dinləyərsə və şahid olarsa. Yəni artıq burada şərtlər gəlir. Yəni Qur'andan faydalanmaq üçün bu ayədə şərtlər zikr olunur. Yəni təsirlənmək nəyə bağlıdır? Təsirlənmək birinci təsir edici olmalı. Təsir edici. İkinci Yer olmalıdır, onu təsir edicini qabul edən yer olmalıdır və e, o əsərin hasıb, o təsirin hasıl olması üçün şərt olmalı və maniyə də aradan qalpmalıdır. Dörd dənə şərt bu şərtlar olmalı. Birinci təsir edici, ikinci yer və üçüncü şərt təsirləmə şərt olmalı və maniyə də olmamalı. Və bu ayə qısa şəkildə bunları özündə haraq etmişdir. ''İnnə fî dəlikə ləzi bunda ibret vardır. Yəni, suranın əvvəlini keçənlərə işarə ki, suranın əvvəlini keçənlər ibrətdir. Yəni, bunlar əvvəlini keçənlər təsir edicidir. Yəni, Qur'an təsir edicidir ümumiliklə. Kim üçün? ''Limən kənə ləhu qalbun'' qəlbi olan üçün. Yəni, qəlb nədir? O qəbul edən yerdir. Təsir edici qəlb isə qəbul edən yerdir. Və bu qəlbdən də qəst olunan nədir? Allahdan əql edən, gəlk edən bir qəlb. Dəcək, Allah qarəl Yasun 69-70-ci ayələri buyurur. İn huvə illə zikrun və Qur'anun mubin. Bu, yalnız zikir və açıq bir Qur'andır. Nəyə görə? Liyon və mənkən həyən. Diri olanı qorxutmaq üçün. Yasun sürət 70-ci ayə. Diri olanı, yəni diri qəlbi olanı qorxutmaq üçündür. Al əlqət səma. Üçüncü də nə gəlir? E, qulağını yönəldərsə. Hiss Və bu da o kalamla təsirlənmək şərtidir. Və dördüncü də, və huvə o şəhid olarsa. Yəni, qəlbi buna şəhid olarsa, o eşidilənə, o deylənə, yəni qəlbi qeybdə olmazsa, ayıq qəlbdən bunu dinləyərse. İbn-i deyir ki, istəmə əsəbə Allah və huvə şəhidul qalb. Yəni, Allah'ın kitabını ayıq qəlbdən başa düşərək, qafil olmadığı halda dinləyərse. Və bu da həmçin nəyə işarə edir? Maniyəyə işarə edir. Işar edir. ki, əgər insan qəlbi ayıq olmasa, o təsirlənməyəcəkdir. O deyilənlə təsirlənməyəcək. Yax da fikirləşliyi ilə təsirlənməyəcəkdir. Və burada birinci nə var? Təsir edici, o Qurandır. Təsir edici, Qurandır. İkinci, qəbul edən yer o qəlbin özüdür, diri qəldir. Və e, şətin olması dinləməkdir. Və dördüncü də maneənin ağdan qalxması, o da qəlbin başqa şeylə məşğul olmamasıdır. Və əgər belə olarsa, təsir edici varsa, yer varsa, diri qəlb varsa, şərt varsa, dinləmək də varsa, belə də ayət insan Quranla faydalanıla bilər. Əgər insan Quranla faydalanmırsa, ya diri qəlbi diri deyil, ya hətta, yəni dinləmə yaxşı Əhdəyan eh, məniyə vardır. Li yastə'idə al-mar'a ba'da zalil Və bundan sonra insan əmələ hazırlaşsın. Yerini yetirməyə çalışsın, öyrəndiyini. Çünki ilim əməli çağırır. Əgər ona icabət edərsə, ilim onda qalır, yoxsa ilim ondan kəfər əsəslər edər, uzaqlaşar. İbn Qayyim zəddi məaddədir ki, bəzi sələflər buyurmuşdur. Nəzərlə Qur'an li yu'məle bihi. Qur'an məhzul olmuşdur, ona əməl edilsin deyə. Qur'anı oxumağı əmələ çevirin. Waleha zal an ahli quran hum alimun bihi buna quran ahli onu amel eden sayilir wal aminu bihi ve orda olanlar amel edenlerdir va in lam yahtaduhu onu azbellama salalde yani kirden azbellama salalda onu amel eden quran ahli sayilir o hem men hafza ve lam yaham ve lam ameluna fiha o şəxs quran azbelli onu başa düşmür düzgün çıxartsa da ox kimi düzgün çıxartdı İndi, yəni, gəlin, yani Allahın sevgisinə, qazanmağa, Allahın kitabını öyrənməklə, başa düşməklə, əməl etməklə, əzbərləməklə və Quranı daşımaqla. Və bununla insan, e, yəni, bu sevgini qazanmaq üçün əvvəlində Quranın ədəblərini öyrənməlidir və burada ədəblər gəlir. Nəbabı rəhimə Allah, Quran okunan zaman ədəblər zikr edir və bu da qalxın gələn dərtə. Allah tələk, əştifayəllər əssin.